يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بشر الامر محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس ماشر المسلمين جمع جمعه رحمني ورحمهكم hari-hari terus berlalu tidak terasa kita telah memasuki bulan yang pertama atau telah berada di bulan yang pertama di awal tahun Hijriah bagi seorang Muslim di dalam kehidupannya perputaran waktu persilisihan persilisih gantian siang dan malam terdapat pelajaran-pelajaran dan renungan-renungan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yuklub Allahul Laila wal Nihar. Innafi dalamkala ibarat l al abusar. Allah membolak balikan siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ibrah, terdapat renungan bagi orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki pandangan hati yang hidup, bisa mengambil pelajaran. Dan mengambil hikmah Di belakang persilih Gantian siang dan malam tersebut Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan makna yang lain Inna fi khalki Samawati wal ard Waktila fi layli wal nahar La ayat li'ulil albab Alladina yikkuruna Allaha qiyaman wa qaudan Wa ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perceri gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat tanda-tanda yang sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki hati yaitu orang-orang yang berdzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Dan mereka selalu tafakkur, berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqata hadha batila. Wahai Rabb kami, tidak engkau menciptakan seluruh hal ini batilan sebagai suatu hal yang sia-sia. Subhanak maha suci unkau ya Allah faqina adaban nar maka selamatkanlah kami dari siksaan api neraka renungan yang membuahkan suatu ibadah yang sangat agung kesadaran bahwa kita dicipta tidak sia-sia kemudian kesadaran untuk mengagungkan dan membesarkan Allah subuhanak maha suci unkau ya Allah kemudian ditutup dengan kesadaran agar supaya kita memanfaatkan waktu tersebut Sebagai hal yang melindungi kita Dan menjaga kita dari api neraka Fakina adaban nar Jagalah kami dari siksaan api neraka Karena itu Di sini ada beberapa renungan Dan beberapa hal yang hendaknya Kita ingat Di belakang persilih gantian waktu tersebut Waktu yang terus bergulir Hari-hari yang terus berjalan tanpa henti Setiap hari yang berlalu, itu berarti telah berkurang sebagian dari umur kita. Dan telah dekat waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Kerana itu, seorang hamba di dalam melihat waktu-waktu yang berlalu ini ada beberapa kewajiban yang selalu menyertainya di dalam kehidupannya. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban untuk muhasabah selalu menghisap diri sendiri introspeksi atas setiap sikap perilaku dan perbuatan yang dia lakukan di dalam kehidupannya dan ini adalah sifat seorang hamba sifat seorang hamba yang selalu mengingat bahwa dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa attaku yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu napsimma kasabat wahum la yudlamun Takutlah kalian kepada suatu hari Yang kalian semua akan kembali kepada Allah di hari tersebut Kemudian setiap jiwa Akan dibalas secara sempurna Atas setiap amalan yang dia lakukan Sedangkan mereka tidak didolimi sama sekali Iya Muhasabah adalah hal yang penting Di dalam kehidupan ini Berkata Umar bin Khattab Raya Allah Ta'ala anhu mengingatkan Hasih amfusakum qabla antu hasibu, wiznuha qabla antu zanu. Hiasa bladir diri kalian sebelum datang suatu hari kalian semua akan dihisap dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum kalian itu akan ditimbang amalannya. Karena itu sepanjang Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita semua waktu dan kesempatan maka ini adalah waktu untuk kita menghisap diri diri kita. Sebelum datang hari kiamat Di mana di hari tersebut Tidak ada waktu lagi bagi seorang hamba Untuk memperbaiki dan menghisap dirinya Kerana di hari itu Adalah hari pembalasan Adapun hari untuk menghisap diri Memperbaiki diri Dan mempersiapkan amalan Inilah kesempatan yang Allah bukakan untuk kita Di kehidupan dunia ini Kerana itu di dalam menghisap diri Paling tidak ada tiga hal yang hendaknya Dilakukan oleh seorang hamba Yang pertama ia selalu merenungi akan kelakuan dan perbuatannya yang telah lalu di kehidupan ini. Apabila di waktu-waktu yang berlalu, di lembaran-lembaran kehidupannya ada noda-noda hitam, maka hendaknya di lembaran-lembaran berikutnya dihiasi dengan amalan yang salih, perkara yang baik. Ia selalu memperbaiki dan menghitung akan kesalahan-kesalahannya dan mengetahui bahawa dia adalah seorang hamba, yang banyak berbuat kesalahan dan punya kewajiban untuk selalu memperbaiki kesalahannya Kemudian yang kedua dari bentuk muhasabah adalah seorang hamba banyak bertobat kepada Allah SWT karena tidak seorang pun dari manusia kecuali dia jatuh di dalam kesalahan Allah berfirman Ya ibadih, innakum tuhti'una billayli wa nahar Wa ana aghfiru ad-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, sedangkan Aku mengampuni seluruh dosa. Maka memohon ampunlah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuni kalian." Dan Rasulullah sallallahu bersabda, khatta, Setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang menghisap dirinya. Adalah mereka yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu, tobat adalah kewajiban di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah berfirman, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dan... Banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba janganlah dia membuat ia putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa taala sangat luas. Allah firman, "Ku liyaa ibadiyya al-ladin asrafu ala anfusihim, laa taqnatu min rahmatillah. Inna Allah ya dzifir jami'an. Innuhu huwa al-gafur al-rahim." Katakanlah ina bimuhammad. Wah hamba-hamba yang melampaui batas atas dirinya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang Kemudian yang ketiga Dari kewajiban Seorang hamba di dalam menghisap diri mengintrospeksi diri Adalah dia melihat dirinya Sejauh mana dia telah melaksanakan amalan, amalan. Sejauh mana dia telah melaksanakan segala perintah yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan sejauh mana ia telah meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka ia mencocokkan dirinya atas setiap amalan yang dia lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Ia hendaknya jiwa ini dijadikan bagikan seorang yang memiliki syarikat bisnis. Yang di dalam syarikat tersebut, ia selalu menghitung laba dan keuntungannya dan apa yang dilakukan kawannya di dalam bisnis tersebut. Demikian pula bagi seorang hamba, dia menghisap dirinya terhadap apa yang dia lakukan. Apakah yang dia lakukan ini adalah hal yang membawa keberuntungan untuk dirinya atau hal yang membawa kerugian? Karena di dunia ini, seorang yang beramal hanya ada dua perkara yang dia bawa di belakang amalannya tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Kulun nasi yagdu fabai'un nafsahu famutikha aw mubikha setiap jiwa itu berusaha dengan usahanya dia menjual dirinya berbagai kegiatan yang dia lakukan di atas muka bumi ini Berbagai upaya yang dia curahkan Di dalam beramal di atas muka bumi ini Namun Nabi menyebutkan Ada sebagian manusia Yang menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan perbuatannya Dan ada sebagian manusia Justru menghancurkan dirinya Jatuh ke dalam api neraka Dengan perbuatannya di atas muka bumi ini Karena itulah Setiap muslim dan muslimah Hendaknya selalu memeriksa dan introspeksi terhadap apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Kemudian hari-hari yang berlalu ini ada makna yang kedua yang wajib selalu kita ingat. Dan makna ini ditekankan di dalam Al-Qur'an, banyak diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang berlalu. Setiap bulan ada waktu bulan itu berakhir, setiap tahun ada akhir dari tahun itu. Demikian pula umur. Umur kita ada akhirnya. Dan setiap manusia ada ajal yang telah ditentukan. لكل امه اجل اذا جاء اجلها فلا يتاخرون ولا يتقدمون setiap umat ada ajalnya apabila telah datang tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dikedepankan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilainaa turja'un setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan seluruh dari kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Aina matakun, yudrikkumul maut." Di kalian berada, kematian akan datang menjemput kalian, walaupun kuntum fi burujin musayyada. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduuna ila 'alimil ghaibi wasyahaada fa yunabbi'ukum bima kuntum Katakanlah Sesungguhnya kematian yang kalian terus lari darinya. Ya, kita dianggap lari dari kematian. Sebab banyak dari kita yang seakan-akan kehidupan ini adalah kehidupan yang selama-lamanya. Seakan-akan dia tidak mengingat bahawa ada ajal yang dia akan berakhir di situ. Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Seakan-akan kematian ini adalah milik sebagian orang saja. Padahal kematian adalah ketetapan yang tidak memandang bulu. Tidak memandang apakah itu laki-laki maupun perempuan Kecil maupun besar Yang muda maupun yang tua Penguasa maupun rakyat Yang menteri Yang orang biasa Semuanya akan dijemput oleh kematian Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya Kematian itu akan mendapati kalian Kemudian kalian akan dikembalikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mengetahui yang gaib Dan maha mengetahui pekerjaan yang terang-terangan yang kalian lakukan Kemudian Allah akan memberitakan kepada kalian segala perkara yang kalian lakukan. iya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan manfaat, mengingat kematian ini. Kata beliau, Akhiru minzikriha dimiladat per perbanyaklah dari memperingat penghancur kelezatan yaitu al-maut. Ainnahumada karahu ahadun fi kathirin illa qallalah. Sesungguhnya tidaklah soran. Mengingat kematian ini pada hal yang banyak, dia dirundung banyak duka, banyak kesulitan, dia mengingat kematian, maka itu akan mempersedikit hal tersebut. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di kesempitan kecuali akan memperluasnya. Karena seorang hamba Tak tatkala mengingat di mana arah dirinya akan berakhir, maka ia pun tahu apa yang harus dia lakukan di permukaan bumi ini. Kemudian yang ketiga dari kewajiban kita di belakang silik bergantinya waktu ini. Adalah seorang hamba Hendaknya bersegera Di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan Sepanjang Allah masih memberikan waktu kepada kita Hayat masih dikandung badan Dan sepanjang Allah subhanahu wa ta'ala Masih memuliakan kita Dengan detak-detak nafas ini bersegera, Bersegeralah Kepada rahmat dan pengampunan Allah Allah berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardha hasamawati wal ardhu uiddat wa lil muttaqin basyara lakalian menuju kepada pengampunan dari rob kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa ya amalan-amalan kebaikan sangat banyak amalan-amalan kebaikan sangat banyak dan setiap hamba dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut Maka hiasilah hari-hari kita yang mendatang ini Dengan perkara yang membawa kebaikan untuk kita semua Hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Hal yang dengannya kita selalu ya, mempersiapkan bekal kita kepada Allah SWT Kemudian yang keempat dan renungan yang wajib selalu kita ingat Dan renungan-renungan ini Diingatkan di dalam banyak makna Al-Quran yaitu persyirigantian Waktu ini hendaknya mengingatkan Kita akan kehidupan Di hari akhirat Akan kehidupan akhirat yang merupakan Akhir dari Ketentuan setiap manusia Iya, setiap dari kita Semuanya akan kembali Kepada Allah Subhanahu SWT Dan di akhirat telah Hanya ada dua golongan Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok berada di surga dan satu kelompok berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Di akhirat kala hanya ada dua kelompok. Allah berfirman, "Taminhum syaqiun wa minhum sa'id." Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan di hari kiamat hanya ada dua keadaan. Allah berfirman, "Wa annahu huwa adhaka wa abaka." Sesungguhnya dialah Allah Yang membuat seorang itu tertawa Dan membuat seorang itu menangis Hanya ada kelompok yang tertawa berseri-seri melihat amalannya yang baik Dan hanya ada kelompok yang menangis Bahkan meraung Melihat kejelekan Dan amalannya yang jelek Karena itulah Hari-hari yang berlalu ini Hendaknya mengingatkan kita Bahawa kita seluruhnya di kehidupan dunia ini Hanya seorang pengelana bukan orang yang kekal di atas kehidupan ini. Dan makna ini banyak diingatkan oleh Nabi. Di antaranya beliau bersabda, "Kun fid dunya kaannaka gharib aw sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Iya, itulah hakikat dari kehidupan kita di dunia ini. Bahwa kita hanyalah seorang musafir. Dan seorang musafir di kehidupan dunia ini apakah dia garip orang yang asing? Dia kalaupun singgah di suatu tempat hanya untuk menyelesaikan keperluannya. Batas waktu tertentu. Atau seorang yang sekedar lewat mengambil keperluannya untuk melanjutkan perjalanan. Dan kita semua berjalan ke negeri akhirat. Berjalan ke negeri akhirat. Sejauh mungkin seorang hamba mempersiapkan bekalnya. Untuk perjalanan negeri akhiratnya, maka perjalanannya akan lebih indah, dan buah yang dia dapatkan juga akan indah. Tetapi siapa yang lalai dari perjalanan tersebut dan tidak membawa bekal untuk akhiratnya, maka dia sungguh akan merugi menyaksikan orang-orang yang membawa bekal, membawa kebaikan, sedangkan dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala tanpa bekal. Apalagi kalau dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala bergeliman dengan dosa dan maksiat bahadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bernista dengan penyimpangan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah mengingatkan, "Wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu ma fa inna lahu nar la yamutu fiha wa siapa yang datang kepada Allah dengan dalam keadaan bergelimang dosa, maka untuknya neraka jahanam. dia tidak hidup di dalamnya dan tidak pula mati. Barakallahu liwalakum fil quranil azim. Wa nafa'ani wa iyakum bimatihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. والله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتناني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد كهدبانني أدل كهدبان yang merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Siapa yang beramal kebaikan, artinya dia memuliakan dirinya sendiri. Dan siapa yang beramal selain daripada itu, dia pula yang akan menanggungnya. Allah mengingatkan: Man amal salihan fari nasi, wman asaaf aliyah, wma rubuk bizzallamil lil abid. Siapa yang beramal salih, maka untuk dirinya sendiri. Siapa yang berjuat jelek, dia pula yang akan menanggungnya. Dan Allah, Rabbmu sama sekali tidak pernah mendalimi seorang hamba. Dan Allah mengingatkan di dalam hadith kudsi, Ya ibadihi innama hiya amalukum, wa uhtihah lakum, thumma uwafikum iyaha, fa man wajada khairan fal yihmadillah, wa man wajada ghaira dhalika, fa la yalumanna illa naqsa. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detail kemudian aku membalasnya kepada kalian secara sempurna siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya hendaknya dia puji Allah dan siapa yang mendapatkan kejelekan maka dia jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri iya, Allah dan Rasulnya telah menjelaskan segala jalan yang mengantar kepada surga bahkan Allah dan Rasulnya telah menjelaskan segala jalan yang mengantar kepada neraka untuk dihindari Karena itu, siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri yang akan menanggungnya dan siapa yang berbuat kebaikan, dia sendiri akan mendapatkannya. Dia sendiri yang akan mendapatkannya. Kemudian di hari-hari ini, ada suatu hal yang perlu kita ingat. Sebagai bentuk dari kesadaran kita di dalam kehidupan. Bahawa seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan dengan tuntunan dan syariat. Allah tinggikan dengan tuntunan dan syariat. Seorang muslim tidak memandang kepada orang-orang kafir. Kecuali dengan pandangan bahwa mereka ini. Kalaupun diberi kenikmatan. Itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Kul tamatta'u fa'inna masyarakum ilan nar. Katakanlah kepada mereka. Bersenang-senanglah kalian di kehidupan dunia. Sebab akhir kalian nanti adalah ke api neraka. Karena itu diharamkan atas setiap muslim dan Muslimah Untuk mengikuti kebiasaan dan budaya orang-orang kafir. Orang Muslim dituntut untuk bangga dengan agamanya. Dan Nabi mengingatkan... Man Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ada tahun baru dikenal di kalangan orang-orang kafir. Dan itu tidak dikenal di kalangan umat Islam. Bahkan di umat Islam sendiri tidak ada peringatan hari raya tahun baru. Tahun baru hijriah mereka. Karena di tengah umat Islam hanya ada tiga hari raya. Idul Fitri, Idul Adha dan hari yang sekarang kita berada di tengahnya yaitu hari Jumat. Ini tiga hari raya kita. Daummat Islam tidak diperbolehkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dalam berhari raya. Di dalam menghidupkan hari-hari tertentu, apalagi ikut bersama mereka di dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena itu jagalah diri di hari-hari yang mendatang. Banyak hal-hal yang kadang menjatuhkan seorang hamba di dalam perbuatan-perbuatan yang keliru. Semoga Allah Subhanahu Wataala selalu memberkati waktu dan segala umur kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan yang berlalu di dalam lembaran-lembaran kehidupan kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan kita semua di atas kehidupan dunia ini di kehidupan dunia ini dengan amalan-amalan salih dan memuliakan kita semua di, sur, di, di, di akhirat telah dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua dikukuhkan di atas keislaman di kehidupan dunia dan di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tak kala kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala. Allahumma as ala Muhammad wa laali Muhammad, kama salli taala ibrahim wa laali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa laali Muhammad, kama barik taala ibrahim wa laali ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم واللواد إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا التدباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا التناب اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والقناء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشتغ فرق وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله في رب العالمين